Kemi ndërjnë të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam me shpresë se do të mdikojnë mgritjen e vetëdijes fetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu vë ta'ala dhe të jetë shkatë për përfitimin e kënaqsis të ti. Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah Ma zëleka kënë fi zëposh قالوا لنكن من المصنين ولنكن نطعم المسكين وكننا ناخذ من الخائضين وقمنا الكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين ما سلككم في السقر. سقر اشكاك اي سلا يكفون من جهنم سقر نزار سقر قالوا ارجي جنتا قالوا لم نكن من المصلين نيه miretyrat se nuk kemi fal namazit nontot kan silsite banorve jahninet wem nku ntsaimu al miskin skemi qen pryatyrat se e japin fukaras nuk e kemi ushi fukaran w kunna nahuduma al khaidin ze ikemi thua qat kohol ma ata cjan tab ma ajetet a allahut Dhe këmë qenë prej atyre që kemi përgën jeshtu ditën e gjekimet Hatëtë atënë al-jekin Dhejri së në ardhë ajo bindja Nëtë dhejri së në ardhë vdekja Nëtë kënë cilësit që Allah Azza wa Jena i përmenjë Balorë dhe zjarë Pastaj kanë dënime tjera Të se la ti ka përmenjë dhe Allah Azza wa Jena Dënimi i por është Nzimja fytyrës. Allahu subhanehu ve te nzim fytyrat me lorva jehenim. Pashotet Allah, jomet e bjëd du wujuhun wa taswaddu wujuh. Di të ndërdo të nzihen fytyrat ato të zbardha fytyra, pa ama elldin swaddu wujuhum akafartum ba'de imanikum. Sa i takon aty të nzihen fytyrat, i thon a bënat ju kufër pasi ishit besimtar, pëdoku el adabe bim ma kuntum taqurun cian denimin prandata çkeni bu kufër. Gjithashtu prej denimit që do ta kanë, osë të rrihcen për fytyrat e fyrat, do thot ngrehen zhak me fytyrat. جهنم قد قال الله عز وجل ان المجرمين في ضلال وسع يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر ان المجرمين في ضلال وسع يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر Inna l-mujrimina fi dalanin wa sëm Jau me jushabuna finnari Ala ujuhihim dhukumës sësëkër Tëtë Allah Azaw Zell se kriminal do t'janë në humbje dhe do t'janë nëzjarë Ditën kur do të tërhiqen nëzjarë me të tyrat e tyrat Do të t'ja është një lojtë dënimet i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe të lidhen dhe me pranga Fesohë për ja'lemun Ata dhe të amorë në vashë Dhe të kuptojnë Idil aglalu për ja'naqihim Kër dhe të jëvnojnë prangat Qafat e tyra Veselasilu jëshabun Dhe me zizgjirë dhe të tërhiqen Fil hamime thume finar jësgjerun Pastaj dhe të hudhen uj val E pastaj dhe të hudhen zjarëm Dhe të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d الحميم سوف تفن نار اسدرون تما تما تما سلسيت ابانور تهجنم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالم يغلي في البطون ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالم يغلي في min azab al hamim thumma sbbu fawqa ra'sihi min azab al hamim qatna nafsi bi nur min fawadi hinama ra'aktu ya rabb al a'nadi ligratan gaserial ruga edret eligeron hoxa inderuar shukri alim hinama ra'aktu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 Vajdojmë sëtë me nënditëllën të cilësit e banorët të jahënejmet o banorët të zjarët kanë ardhë ajetët dhe hadithët dhe pëngan bërët sallallahu aleyhi wa sallam nëjë përshkrujën banorët të jahënejmet apo të cilësit të tyra që farë janë? Thëtë Allahu azza wa jalë në suratul mudathër ajetët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që do njeri është pëngë i vej pravet ti illa ashabën jemi përveç atyre të djath të gha nëndat atyre që të ti vjen libra nga dora e djath fi gjennatin një të sa elun atan gjennete dhët pyytin anil mujrimin dhët pyytin njën i tjetërin për kriminelt për mushrikt për kafirat ma se lëke këm fi sakar qëka shta jo i sila ju kapru në gjahnejmen sakar në zjarën sakar qalu për gjijën ata qalu lemneku minel musallin Në jemi prajë atyre që nuk kemi falë namazë Nën tëtë kënë silsitë të pandorë vë gjahënejmet Walem nëku nëtë imu lë miskin Së kemi qenë prajë atyre që ejapën fukaras Nuk kemi ushti fukaran Wa kunna nëhudhu ma al-khaidhin Dhe ikimi të kuwa kët kohën ma të që janë talë ma ajetët Allahot Wa kunna nukadhibu bi jomit din edhe kemi qenë praja t'yre që kemi përgën jeshtru ditën e gjekimet hatta atana ljekin deri sana ardhë ajo bindja nëndër deri sana ardhë vdekja të seles nuk i ikat nëndër kë janë cilësi që Allah Azze Zellna i përmen banorë vë të zjarë në gjithashtu tëpë nga mbëri sallallallahu aleyhi wasallam hujjba që lë gjennëtu bil mekare është rrëthu gjennëti me pengesa me vështërësi u hujbe te narr me shahavat dashrthu zjar i jehenimit es rrthu me epsh me bukurie me lecsima natot njerze te cilte do te jen banor i jehenimit do te jen ata njerze te cilte do te ndjeqin epshen pasi se jehenimi es i rrthuar me epsh gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ala ukhbirukum be ahli narr kullu utul jawad mustakbir fatadni tu tregoj ku qen ata banor të zërët, janë ata mendhjem dhajt, ata zulumqarë që i kalojnë kufet, të janë cilësit e banor vë gjëhnejme. Pashtë të thëtë Allahu, Këlla in në lë insana le jatëgha. Kërse se, vërtejtë nëriju banë padrëjtësi, kalojnë kufet, Anë rëahu stëgna e ka për dhejtën e ti të panëvajshëm për Allahun a zërgjallë. Kërës të cilësia ti se li do të jetë në gjëhnejme. Të amë men tëgha ataç i kanë kalu kufit wa athara al hayat ad-dunya dhe kanë qenduar për pasi jetës së saj bote the innal jahim hiya al-mawa 22 do të tyre do të jetë jahnemi ato gjithatë ato të cilët i japin për pasi jetës kësaj bote dhe e lan anash ahiretet dhe xhennetin dhe vetrojn për këtë botë dhe nuk vetrojn për ahiret ndonëse cilësia e banorëve të jahnemit është kjo se janë njerëz të cilët i kanë dhau për pasi kësaj bote siç na ka ardhi tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmejnë pës tëlsi apo pës lë njerëzët tëtëllët tëtë janë jahnam dhe i ka përmejnë tëlsi tëtë yra ka thonë pëngë amëveri sallallahu alaihi sallam wa ahlëh nëri khamsa pës lë njerëzë janë jahnamët al-dha'ifë alladhiz la zabara lahu alladhine hum fikum tabi'un la yabhuna ahlan wala malah ka thonë aji i dhobti la zabara lahu i dhobtën kat bot i tëtëli sqofu qi nadat fuchi t është për njerëzve i cili s'ka punu asë për këtë botë, po asë për akhiret Dhe kja është njëriju më ikeqë Më ikeqë Këthomë për nga mberi sallallallalli e sallallalli e sallallam Leza barolla le. Dhe në skofu qi Asë ka posë kujdes Që të fiton atë shka i bënd dobi në akhiret Asë ka posë në takvallëk Asë ka posë vej pratë mira Kja është për i banorëve gjëhnejmet Dhe kja është njëriju m më i ke çpërbënuar në jahnimet se është as i kësaj bote, as i botës tjetrës. Qëllimi i ti tij nën këtë botë ka qenë me mbush barkun e tij dhe me kënaqur ngonin e tij dhe as gjë tjetër nga interesat e botës tjetër nuk i ka ndjek, përveç se kjo ka qenë interesi i ti, tij, ndonat ka qenë shërbëtor i knatsive të kësaj bote që ai ka qenë atë dhe asnjëherë s'ka punuar as për këtë botë, as për botën tjetrën. Djithashtu e ka përmend pejgamberi për sallallahu alaihi wasallam personin e ditë është al kha'in alladhi la yakhfa lahu tam'un wa indaqqa illa khana ashtarathari i cili nuk ju shehet gjah tash lakmusi i çështeve të kësaj të botës nën thot kur është interesi i tij për lakminin që e ka edhe për një interes të vogël shom ai tradhon vetëm për të arritur qëllimin e tij këtë është njeriu që është prej banorëve të xhenemit Dhe isa kanë thonë disa prejtë para, kuna në të hadet, kemi thonë të tëtë për para, kemi pasë muhabet, gjithmonë kemi mendu se enë sahibën nari, se banor i zjarët është, me në latem në u khashjetu Allahimin shi inë khafi e lahë, që frika Allah të zë gjelë nuk e ndalë atëm nga një send e cila ju munsohët. Në tëtë kur gjithmonë, kur ju munsohët, diqka me vepru, ata frika Allah sen të zë gjelë nuk e ndalë. Në gjdo send të se në në lëkmonaj, ës të ratëtan dhe të më përmarit që dhimin e ti pas të e ka përmenjë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallam grupën e trejt njerëzë ka të në vërëgjulun la ju sbihu vë la ju msi u illa vë hua ju khadiu ka an ahlike vë mali njeri u i cili nuk qohet në mëngjas as nuk e zen bramja dhe të mëndon se të qysh me të mashtrue në familje edhe në fasuri në dhëtë ke njeri mëndon gjithmonë mashtrime prej manxhas deri në këmbra dhe prej këmbra deri në manxhas mendon kush më, më me me mashtron njerëzit e çka është mashtrim as mashtrim më tregu një njerit se ti e dy dash të mirën anëalitet qëllimin e kima arrit interes tonin prej ti me arritni interes mjaftuti kanë prej familjes me shfrizu ose me shfrizu pasurinën e ti duke i treguar se ti je një njerë i mirë para tij në këtë mënyrë e mashtron ka thonë kja për njerëla që as të sija banor vexhanimit që do të janë xhanem Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Abdullah ibn Mas'udi, "Man ghashshana feliis minna", ka thënë pejgamberi, kush na mashtron neve nuk është prej neve. "Wel makru wel khida'u fi an-nar", dreqia dhe mashtrimi janë zjarr. Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kadhibu wel bakhlu", s'grupa e katërt janë rënçakt, edhe koprast, edhe ata janë për banorë nxehënit. Në tot kjo secili e panor vë gjëhnimin. Tanë jërës, edhe gënjën, po edhe janë këpratë. Nuk jopin dhe pasurija të të cëllën Allahu Azharjalli jëfë kabu obligim mënda. Zizka orën dhe ibnë Mesudi dhe tavusi dhe të të të të të të të se shëjtani të të mehma gëllebani ibnë Adam thëlen yëghe libani bithelatë. Se sada që të mundë muë birëja demet, nuk ka mundësi me mbrujtë në të regjana Në datë janë prej shëtanit, këta të jëkë këdhë lëmële min gëjri hëllëhi E merë pasurien, nga jëqka nuk i takën A u ju nëfikuhu fi gëjri vëgjhih, edhe hergjën, atiku nuk duhet A u jëmëna'hu min haqih, ose është këpracë nuk e jetë atiku duhet Në këta të regjana, së ka mundësi me mbrujtë njëriju, këta në shëtanit nda pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than hadith inal kadhiba yahdi ila al fujur vërtet gënjeshtra çon në veprat xcia wan al fujura yahdi ila an nar dhe veprat xcia dërgojnë në xharr dhe grupa e pesë që ka përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than ash-shanzir al fahish ai thel jashtë pa moralshm nuk ka moral në folje gjat bisedës por dor tjon tek xcia Për në hadithin a Aishtë, .a. Të për nga inna min nasi e Aișe r.a. ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam in min sharri nasi manzilatan inda Allahu yawm al-qiyama man tarakahu nasi ittaqa' fuhsha njeriu më i keq që do të jetë në ditën e Kiametit është një njerëz te cilen e kanë lënë njerëzit, nuk e kanë nguc, nuk i kanë thonë asgjë nga frika e fjalëve të ti. tij. Në top nëse e kanë ditë se nëse i thojnë në diçka, e këshillojnë diçka ose e porositinë diçka vepër të mirë, e din se kthimi do të jetë me të keqë. Ndonëse edhe e kanë hequr atina pa shkak fjalëve të fllësta të cilat i ka përdorur ai. Ka dhënë njeriu më i kth ditën e kiametit tak Allahu azza jall. Shkollën më të keqe do të arrin është ai njeriu të cilën e kanëon njerëzit nga Afrika e fjalëve tiçka i ka ai. Siç ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, llohet njerëzve të tjerë të cilët do të jenë në banorëve të xhennemit. Ka një hadithën e Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ka përgambëri sallallahu alaihi wasallam Sin fani min ahlin nari Lem arahu ma Dullajt njerëzve janë prej banorëve Gjehneimet, andë nuk po i shah Në thad, andë nuk janë paracit Nuk janë paracit në kone pengamberit sallallare e sallam Dhe kjo është prej mrekudive Të haditit përosive të pengamberit sallallare e sallam Që i kalemru për dishka që do të ndod A andë në kone pengamberit sallallare e sallam Pengamberit nuk i ka pa Ka thonë kaumun Ma'hum si jatun ke adhna bil bakari Njerëz bojnë me vete Kam gjikë si kur bishta të lopës Dhe ju mëshoj njerëzve me ta në natë humshojnë njerëzve me patëdësi dhe kjo vërtet ka dalë në kohën e Muawijes shumë më vonë pas vdekjes së Aliut radhiyallahu anhu, natë pas vdekjes katër sahabëve drejtë, xhalifëve drejtë, kohën e Muawis Abdul Malik ibn Marwanit është paraqit policia për herë të parë në pushtet. E pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka lebrur njerëz të cilët do t'i bojnë dhullom, e çflet shumë preciz pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam dhe i përshkruan policin, se ata janë njerëz të, të cilët i bojnë dhullom njerëzve, këto me vetë, mojnë, me vetë mbajnë kam gjikë, sikur bishta të leopës, jom shoj njerëzëve më ta. Wa nisa unë kësijatun, arijatun, mumilatun, ma ilat, ruusahun në ka asnumet il bukhtil ma ilat. Dhe gra dvejshurat dvejshurat. Gjatë shpigimit të jadithët, kanë folë mendimit ndryshme ulemat, dhisa kanë thamë për ulemave, se dvejshurat dvejshurat dvejshurat ka posë për qëllim për nga mbëri sallallallar e sallam, se grafët të cilat embolojnë tupin e vet një piesë, e një piesë trupit e shplojnë. Në tëtë nuk kanë mbolesë të regullë, nuk e kanë mbolesën e plot që e kërkan Allahu Subhanehu Vatala. Në tëtë e mbulën dështë a trupin e shplën kokën, ose e mbulën kokën e shplën kam, ose e kanë mbulu kokën dhe nuk e kanë mbulu që i shdohet i kanë la një piesë të jokëve jashtë. Në tëtë dvejshura, gjvejshura. Mbolesë e tyre nuk është e plot. Ose kanë Ka Ko kuptimin se vishën me robat në gushta që e përshkrujnë trupin e tyra, edhe të se janë bulu në valitet janë gjveshua nga se kanë të regu trupin e tyra. Ruusu hun me ke esnume til bukhtil me ileti, dërsa kokat i kanë si kur gungat e devës. Si kur gungat e devës, në tëtë frizurat të cilat imbojnë. La e dhull në lë dhennete, wa la e gjith në ri haha. Ta nuk do të hinë gjennet asë të të të ndinë erën e gjennetit wa inëri hahalë të ujedumin mesirati këtha wa këtha dërsa era aroma e gjennetit nihët prelevësijës kach edhe kach i ka të regu për nga mëveri sallallar e sem se aroma e gjennetit ndijet lart mi për për shakë se do t'janë ashtë ljarë gjenetit jo veç që nuk do t'hinë po ashtë ljarë gjenetit janë sa që asë aromen e gjennetit nuk do t'ju mundësot me ndi gjithashtu ka voli për nga mëveri sallallar e sem Të banor, ty të të, dhe kjo është panori i xhehnimit vendos aty që do të rrinë për jetëmon janë çafira por kjo nuk do të thotë se nuk do të hinë edhe besimtarë nëse Allahu zot e ka thonë uridte lil kafirin është përgatitur për mosbesimtar xhehnemi është vend banim për jetëmon që do të rrinë janë çafira mirë po nuk do të thotë se nuk do të ketë edhe besimtarë të cilët do të dhët hinë do të dënohen por bakatet e tyre thotë Abu Said al-Qudri radhiyallahu an sa ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon Allahu يوم القيامة أسطط الله عز وجل ديتنا كياميت يا آدم أو آدم نتحدث أثرت أدي من الإسلام ذاي برجيجة لباك و ساعدك أردراء أزتهم فينادي بسوت أسطح أثرت إن الله يأمرك أن تخرج فينادي بسوت ذات رات نزاده هو إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك أسطح أردراء الله عز وجل كي برأي بصار زبطه من زير أطاة تسلتين برجهنم قال يا رب وما بعث النار I that ademi Ali ramazot, po kush janë ata pasorës vetëm? Kush janë ata që janë për xhehenam? I that Allah azza zat, min kulli alfin 999, presdomi njerëzva 999 e anë në ikë për xhehenam, prej pasorësve të tot. Do të thonë vetëm një është për xhenet. Dhe kjo hadith i ka friksu shumë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja rasulullah presdomi mi 999 e anë Ata kush prej neve ka mundi me hin xhennet 999 për 1999 xhenem 1999 ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithda se Allahu azza wa jalla ka thënë se prej çat 999 do të janë krit të gjuxh me gjuxjet që hadith flet edhe për numrin e maf, 699, gjyx domethënë difise të cilët kanë jetuar në kohën e Dhul-Karnenit e që Allahu Azza Jazeli ka mbusur Kameitin me imshel me një vëmë, mes dy kodrave dhe ai është numri i maf, ndonse e ka thonë pejgamberi Sallallahu Alajhi dhe Selam, ndersa ai 100 që do të hen do të jetë për juve, ndonëse për besimtarë, ndersa 999 që do të hin janë për 699. Hi 999 prej tyre janë për besimtarve në xhenet. Naft mir po kë hadith flet se banorët e xhenemit njërzët pasardës të Ademit alayhiselam, shumica do të jenë për xhenem, pakica do të jenë për xhennet. Do të thotë shumica pasardësve që kanë ardhur nga bita e Ademit alayhiselam janë për xhenem, pakica prej tyre janë për xhennet. Siç ka dhënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilat ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ummeti i tij do të ndahet në 73 fraksione. Njëna prej tyre do të jetë për jannet, ndërsa shtatëdhjetë dy do të janë për xhehenem. Jo se si do të mbëshen xhehenem përgjithmonë, me po, do të janë një kohë banor xhehenimit. Dhe ata janë të gjithë ata të cilët kanë ndjek rrugën e Epshit, do të thotë nuk e kanë ndjek rrugën atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe i kalon sahabët ata, do të thotë njerëzit të, të, të cilët kanë ndjek dyshimet, kanë dalë nga ajo që ka thënë Allahu se pejgamberin dhe me të cilën e kanë ndjek sahabët dhe ata të cilët kanë ndjek Epshit. E përbëjnë ato 72 grupe. Ata çumica do të janë për Xhenem dhe pakica do të janë për xhenet. Siç ka më ru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se besimtarët do të ket xhenem, ndonëse besimtar të cilët do të jenë në xhenem, mirë po do të rrijnë kohë pastaj të dalin në xhenet. Mbi po kanë bërë mëkata dhe kanë hyjë në xhenem. E kush janë shumica prej tyre, domethënë shumica e çatirave mëkatarëve prej ummetit të pejgamberisallallahu alaihi wasallam që do të hyjnë në xhenem e pastaj do të hyjnë në xhennet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të janë ngrohtë. Shumicën që e përbojnë për çeti numrin janë ngrohtë. Ka një hadithën e Muslimit nga Ibn Abbas radiallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Itala'tu fi an-nari fa ra'aytu akthar ahliha an-nisaa". Kam shikuar në zjarr dhe kam pasë shumicën e banorëve të xhehenimit për besimtarëve që do të hyjnë për shkak të më mëkateve, shumica e tyre janë ngraht. Gjithashtu në sahih Muslim nga Imran ibn Husaini, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna aqall saakinil jannati an nisa'. Pakica, numri i vogël i banorëve të xhennetit që do të jenë në xhenet janë, janë ngraht. Dhe ky hadith tek disa As dob problem, nga se nuk kam çnjëndje me kuptu çka ka për qëllim. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon hadith tjetër li kul limri'in minhum zaujatan. Çdo person që është në xhennet, ka digro. Çdo person, çdo musliman i cili hin xhennet, ka digro. Qish ka mositas tin a dihni tjetër me than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se spakica e banorëve të xhennetit janë gra, ndërsa tjetrën on çdo burr do të ket minimumi dy gra. Atëherë do të mëkon shumica. Mir po hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për qëllim se si sqordo di vaja tjetër se dhe rrejuli min ahli al janneti zojjetan min hur al ein se zoperson që është banor i xhenetit xhenet do të ket dy gra prej hurive të xhenetit hadithi i cili flet se pakica banor xhenetit do të jenë gra, ka për qëllim prej grave të dunjas, gratë e dunjas do të jenë pakic në xhenet, nuk do të jenë shumic, shumica e tyre do të jenë xhenem, ja kalojnë burrave si në xhenem. Si sqor një hadith tjetër ku e kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shkaku që xhenem li pre grove do të janë më shëm. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Yel'anna ve yekfurna al-ashir." Shkoku i tyre janë se mallkojnë shum dhe ja mohojnë të mira të burrët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tani jeti i bën burri punë të mira e në fund nitë keqe me ndot, thotë burret vet kurr' heri sa kanë pa." Nëse shkoku që mallkojnë dhe ja humbin të mira të burrët, kjo është shkaku që i bën gratë me kon më shumë xhanam. Gjithashtu banorët e xhennetit the banor te jahnimit ka ardh na hadith ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka abdurrahman ibn qatada as-salami sot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thon inna allah azza wa jall khalaqa adama thumma akhadha al-khalqa min dhahrih sa allah azza wa jalla ka yu adem al-islam and then gashbina ati e kan xhirr gjith pasaportsit e ti وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي فاكتا بنور الجنهت لنكمرذتم وهؤلاء في النار ولا ابالي ذكرت بنور جهنميت وذكت لنكمرذتم قال قال يا رسول الله فعلى ماذا نعمل fa rasulullah po për çka veprojmë na 9800 kanë caktuar Allahu Azza Jazeli ka marrë ngrosht banorët e xhennetit dhe banorët e xehnemit ka thonë këta janë për xhennet dhe këta janë për xehnem ka thonë joni për çfarë ja rasulullah po për çka na po më veprua ka la ala maqi al qadar ka keni më, më veprua ashtu siç është caktuar më do të ajo që është ndikturina Allahu Azza Jazel çashtu keni më veprua gjithashtu ky hadith tek shumë prej njerëve është i paqartë dhe shpjegimit të këtij hadithi thot Sheikh Albani rahmetullah alay inna katiran minan nas yatawahhamuna ana hadhih al hadith thonë shumë prënësve mendojnë se këto hadithe të të cilat i përmendëm dhe të ngjashme me këto tufidu an al insan majburan ala amali ikhtiyaria mendojnë njerëzit se pasi Allahu ka caktuar këta për xhenet dhe këta për xhenem ndonëse njerëzit janë detyrueshëm i veprua ato vepra për të cilat Allahu zoteli ka krijuu njerëzit nëse kanë ngrushtën e xhenetlive janë detyrueshëm për me veprua vepra të mira dhe nëse kanë ngrushtën e Allahut që i ka nxirr banorët e xhenemit i jeprë banorëve të xhenemit ndonëse kemi mundsi me dal prej sajna ndonëse do njëri është i caktuar se ku ka më shkuar Se pasaturë më ndojnë se kjo është çështje e xhikumë. Ma dama nu hukima ale mundul qadim. Veç ka ndodhur para se me kriju Allahu xhenetin ose zorr. Waqad yatawaham akharuna an al-amru fawda. Abu disso më ndojnë se çështja është e shkretë pa çart. Au hadhun thaman waqa fi al-qabdhati al-yumna kan min ahli al-saada. Diso më ndojnë se kjo është çështje e fatit. Kush ka çelëluar kur Allahu zezen e ka marr prej pasardhëve të ademit nga shpina e ademit, nga korrizi e ademit, pasardhësit e tij, kush ka çelundur dorën e xhatit Allahut, kush ka çelundur dorën e majkambeit fat, ka çim për ta me çelundur dorën e djallit, ai shkon në xhennet. Kush e ka pasfatin me çelundur dorën e majt Allahut, ai është për banorëve të xehnimit. Mi po thot. Dotë të të gjithë ta dinë këtë fe, jibu an ya'lama ha'ula'i jami'an. Dotë të dinë të, të, din të gjithë të, se Allahu subhanahu wa ta'ala thot, nise ke mitlihi shej, se Allahu nuk i ngjan as kujt. لا في ذاته الله ممكن جان اسكوشن تشيني نتي ولا في صفاته اصلا سلسيتي فاذا قبض قبضه فهي بعلمه كور الله عز وجل اكموش غروشن نتي بري باسارثو تاع ديمت اكمار ميديتورين ومدريسين نتي ومرسين نتي ف هو تعالى قبض باليمنى الى من علم انه سيطيع هنا يؤمر بطاعته اللهم دورن نتي جاف بري كامار بارثو تاع ديمت تاع الاسلام ka marr me diturin e tij me drejtinë e tij dhe ursinë e tij dhe i ka marr të gjithë ata të cilët i ka ditë se kur do t'i urdhëron nuk do të veproin. Jo se u ka popa padri, jo se ka çin fati tyre me hindorën e djallth Allahut, po shkaku ka çin se Allahu kur i ka marrë e ka ndaë e ka ditë se kush prej tyre do ta respekton në këtë botë dhe kush prej tyre nuk do ta respekton. E për ata që e ka ditë se nuk do ta respektojnë, i ka marrë në dorën e tij të majt, ata të cilët i ka ditë se do ta respektojnë këtë botë, i ka marrë në dorën e tij të djat dhe ka thonë këto do të janë banorë generated. Qasa Allah zajal nukos ti padrejt, ka thon Allah a fenexhalul muslimina kal mujrimina? Amendoni se na i bojn barabar ata te cilet jan musliman dat ata te cilet jan kriminal mushrik. Ma alekum kayfa tahkumun? Çkeni çe gjykoni ashtu. Gjithashtu thot Allah, "Faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur." Kujdon ledbason, kujdon ledban kufur. Don thot Allah zajal i ka lan njerin me zgjedh në qështën e besimit, kushtë do në beson dhe shkon gjennet dhe vepran vejprat mirë shkon dhe, vepran vej dhe shkon gjennet dhe kushtë do në vepran vejprat shia dhe shkon gjennem. Gjithashton e vletë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem se temperatura e cila e goditë muslimonin prejsmundjeve të kësaj botës, është të cimë për ditën e kiametit. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem abshirë fe inna Allahe ta'ala e kulë përgozoni se Allah zizertat, hi e nari osalliqoha la abdil mu'min fi dunya temperaturon qe jap nket bot njeriu te kuras tis mund pre muslimana kjo ash zjar me jam per besimtarin qe kan pregatit nket bot li takuna hadhu min an-nari yawm ja al-qiyamah ti tashqodan qe tjet fat por ta me shfutua nga zjarri e ditas gjikimin gjithasona flet allah azza wajal per diten e kiametit se çfar vendi sa pregatit dhe si do t'jan mushrik Këtënë, që në nësukë lëmëgjrimina ilë jahennëm e virda. Dhe në dhe të iqojmë kriminalit moshrekt për në jahennem, këtënë, virda, këtënë mëgjahidin, zansi ibn Abbasit gjatë shpjegjimit i të të jetit, mutëqatëtër a në këtëshëm për ujë. Të atëshëm për ujë. Dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Sistat Allah azza jana suratul waqi' humma innakum ayyuhad dalunul mukaththibun ayyuhumur ganyasar la akiluna min shajarin min zaqum dathaning gapema zaqum fatmaluna minha albutun dathimbushni barsat e juaja me kët pem me kët frute fasharibuna alei min alhamim dathpini uitenze fasharibuna shurbal himi dathpini sikurse devja e achma hada nuzulum yawmid din dhe kjo es aj mikpritja cdo t ju bohet ju jom ditën e kiamet Aju bih të rasmëtan nga ala Hasani, hasani Hasan al-Basriju, ka thonë Hasan al-Basriju, ma dhannu që biqo me në qamu ala aqdamim khamsina alfa sana, qëka me ndoni për një popëll a për njerës të cilë të të tëndrojnë për Allahut pëzdat më vjetë, në qamë. Lume lem jë ekulu fiha akiletan walem jë shrabu fiha qërba, e pastaj gjat pëzdat më vjetëve nuk jëznë në të në të në në në në në në në në Hatta inkataat anakum atësha Dhe isa ju kanë putë qafët e tyra nga ethja Wahtara katë ajwafu humgjoa Dhe janë djek mulçinë të tyra në tropë mëgjokësin e tyra nga ethja Fumë në surifë e bihim ilë në narë E pasaj drejtohen për gjehna Fë ju skovënë min ajinin anje kad anënë harrëha Vështët dhe nadjuhëha E pasaj ju ipët me pi atyra prej ujtë vluar Se shkardë në aditën e Bukhariot në muslimit nga Abu Said al-Khudri radiyallahu an thot ka thambe penga mberis sallallahu alaihi wasallam انه يقال لليهود والنصارى سنتيتن اكاميت يدعوته يهودا وكريسترا ماذا تبغون تفربدوني فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فنظت يمي اتشم نايب اوتپيم فيشاروا اليهم الا تريدون يبوطتي ماشين اسبشكوني مي اوج فيحشرون الى جهنم كانها سراب فينت جهنم يبارافيترو تاتيسكون ما باس اوج يحطم بعضوا بعضا فيتساقطون في النار فينت كركو اوين دبي جهنم كريك باشو فلت هادي تيترا ابو هريره رفق نصاله الله ت عز وجل واحه للبشر سفير الله ت عز وجل كفلت بزيار من واحه للبشر تتلقاهم جهنم إبري جهنم كتقوبتي معاك زاريتي و يا دج كريت ميشن ا تروپيت تاتيلن ا كا باسنا فلت ببيغمبري صلى الله عليه وسلم se i parit të cilët do t'ju ipën rrobat e xhehenimit, që do të vihshit me rrobat e xhehenimit që janë prej zjarrit, është iblisi. Ka një hadithën e Anas ibn Malik-it se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Awwalu man yuksahu hulluhu min an-nar iblis." I pari të cilit do ta vesh rrobën e zjarrit është iblisi. Feydahu ala hajbihi wa ashabaha min ba'dihi wa dhurriyatu min ba'dihi. E veshët rroba e tij nën kokë dhe pas ti pasardhësit e tij. Ata në gjekësit e ti Wa hua ju nada Dhajt rat Wa hua ju nadi Ja thubura Dhe thot Ashka të rimi em Wa ju naduna Ja thuburahum më rëteni Ndërsa ta Pasu se ti Frasin ka dyher Frasin ka dyher Ashka të rimi jon Ashka të rimi jon Hatta jekifu ala nark Dhejsa të ndarën paraz jari Feja kul Ja thubura, thuburah Thot është këtërimi em Nërsa ata ndjekësit e ti thojnë është këtërimi jon E Allahu ju thot atyrat her La të dhjul jo me thuburan vahida Mos të kërkoni ishë këtërim një her Vë dhjul thubura këtira Po sotë kërkoni ishë këtërim shumë her Për vetën e juj Gjithashtu nga fletë pengamberi Se në ditën e kja metet Zjarri gjenimit Dhe selin do të, të hinë banorët e gjenimit Dë gjen Sheh ed قن حديث ابن ابهررس ثبت بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنكم من النار يوم القيامه له عينان يبصران دل يزار برجهنم سكورتا كو ديسي ديเวش دجو تشفلت يقول اني وكلت بثلاث فات اون ميالام برجسي تري له نيرزه بكل جبار عنيد مو مشلون زز ظلم شار ككفور Wa bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar dha mushlan mu'andar cdo kush i cili kalu tjetër kan përveç Allahut azza wijal wa bil musawwirina dha mumyan landort piktor ndat ata te selet pikturojn pikturojn krijesa do thot fytyra njerze ose te kafshva ksisot Allah azza suratul furqan bal kadhabu bis sa'ati wa a'tadna liman kadhaba bis sa'ati sa'ira dha taq Jo, besimtar, kanë përgënjë ështru në ditën e kiametit Dhe për ata që kanë përgënjë ështru, kemi prega ditë zjarëm Idhara atëhum min mekanin bëjit Dhe kur ti shëh zjarë i gjahënejmejt prej se largu Semi u leha të gajjudan vë zafira Do t'ja dëgjojnë prej se largu gjahënejmet Të vluar në zjarëmit, që i zhvlon ujti Do t'ja dëgjojnë kërhasbën e zjarëmit Se si kërhatë në gjahënejmejt قسوف فjala Allahut weli lidhin kafaru birabbim azab jahannam wabi'sal maseer ida perata telet kanba kufir ne zotin etyra es danim jahannimi sa profundimi kat es ida ulku fiha sami'u laha shehiqan wa hiya tafur ida kutzuunata yan dgjojin e dëgojnë se sivlën uhi e të furr tekad të mëjëzë menjë nga gjithë, kullma ulqiha fujë se alam khaznatha alam yatihum nadir. Dha e gati se don me polcit nga hidrimit e çen e ka dhe sa her çt hudhet një grup e njerëzve në xhenem ata roja e xhenemit i pyetën a nuk ju ka pas ardhu uershortusi a nuk ka ardh kush mjaft religjin e ata e thoin pa balaka de jan nadirun pa neva ka pas ardh thirsi mi po na kemi pas pognesru فَتَضْحَكُوا إِنَّ لِجَهَنَّمَ زَفْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ جَهَنَّمِ اكوني برتين اكوني تكرحت من جهنمين بيتن الكياميتت تش نوك مبيت ملك تش اشت افرت مع الله عز وجل تش اشت افر الله ولا نبي مرسل اس پیغمبر تش اشت دغوم الا خر ساجده فتم سيبيان ساجده الله يقول ربي نفسي نفسي فتزتيام ويتيا ايمه ويتيا ايمه Pasoi na flet pe pyqëmbërin sallallahu alaihi wasallam se dy sy për njerzë nuk i prek zjarmi i xhenëmit. Ka një hadithën e Buhureit ras thotë peqëmbërin sallallahu alaihi wasallam la yaliju an-nara rajulun baka min khashyati llahi hatta yaudu al-labanu fi d-dhr'a. Nukhen zarm, një njeri i cili ka çaj nga frika Allahu tazza jall, deri sa të kthehet çumsti nxjinat e lopos. As të kafs, në tat akthehet, nuk kthehet as aj nuk ken jehenam. Gjithashtu më thot Ibn Abbasi, kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Aynani la tamassuhuma an-naru abada." Se dy lloj syve nuk do të i prekë zjarmi asnjëherë. Aynun bakkat min khashyati Allah. Syri i tij i ka çajtur nga frika e Allahut Azza wa Jall, wa aynun batat tahrisu fi sabilillah. Dhe syri i tij i ka çajtur natën duke bëruar roje në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Sipas hadithit e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, se shtat grupe njerëzish janë në ditën e Kiametit do të hinë në hijen e Arshit. The Meshatyra ka përmend: "Wa ar-rajulu dhakara Allah khalian fa faadadh aynahu", njeriu i cili e ka përmendur Allahun vetmi dhe kanë çajt kanë shtudit sytë si e tij. Pason a flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ju i epët banorëve të Xhehenimit me çajt. Ka thënë pejgamberi: "Yur salul buka'u ala ahli an-na" jë ipe të banorë dhe jëhnejmët mënësia për më të qajtë febëkuna hëtta të në qëtë u dëmuë dhe qajnë dhejë satë në lënë latë së kanë më latë më rrërë thumë jëbëkuna të dëmë pas të jëfidojnë më të qajtë gjakë hëtta jësiru fë ujuhim kë ejë hejët i lëgëdud lewë ursidët fëjë sëfënu lëgëratë dhejë satë bëhët në faqët e të të të të ka sajfletë për nga mbejri sallallahu a.sallam se gjdo musliman gjdo besimtar i mirë dhe ta ketë shpotusin ditën e kiamet e ka një kurban të të të në jetë me shpotu e ditën e kiamet ka thonë për nga mbejri sallallahu a.sallam idha kane jo më lë qiameti kod do dhë dhë dhë kiametit ata Allahu ta'ala kulle rëgjuli min hadil umma rëgjule min el kuffar Allahu subhanu ata gjdo muslimani ja eb një qafër gjdo muslimanit ditën e kiametit ja jap kanë mos besimtar. Theu qala lahu hadha fida'uka minan nar. Dhithu al-kista ishtotusi et nga zjarri. Do thot ai azavein entan. Paraqë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjala e Allahut kur thot ula ikahumul varithun. Ata janë banorët e xheneçit që do ta trashëgojnë alladhina yerithuna alfirdausuhum fiha khalidun. Të cilët do ta trashëgojnë firdausin dhe atë do të janë përgjithmonë. Do thot çdo person ditën e kiametit e ka Edhe cdo person i ka di vende Nje vende kordzjarë Vend cigord Edhe e ka një vend cigord në gjennet Por cilin vepran në ta do të hin E qafirat të cilët nuk kanë besue E kanë hup vende në gjennet Në datë kër dalin qafiran ditën e kiametit Ju i për cdo muslimonit ka një qafir Edhe thot kja është e shpëtu si itë ëra ai hudha të xehnanit ndërsa kia zanveinin xhennet. Pra këtë ka thonë Allahu Azza wa Jalla, ata janë të, të cilët e trashëgojnë firdausin. Do të thotë vendet e zbrasta të cilët kanë mbetë që kanë qenë për çdo person, e ata të cilët ka shkuar për xehnan, kanë lënë vendet e zbrasta, banorët e xhennetit do të trashëgojnë ato vende të cilat kanë mbet. عندك يا طن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان سكوتيكو شبريو و فقط دي فينده منزلون في الجنه نيوانده كون جنت و منزلون في النار ده نيوانده كون زام فاذا مات فدخل النار Eida ma fa dakhala an-nar waratha ahlu al-jannati manzilah nasaf dasu musliman idhin janam banort te xannetit te trashgojn vendin e tij qe ka pasu n xannet fadali ka qawluhum ul warithun pra ka them pejgamber kjo esh fjala allah taaza jallahu hum ul warithun ata do ta trashgojn xanneten do thot do ta trashgojn ata vendet te cila mbesin qi kan lan banort te xehnemit Në sahta janë të qurme për me adhuru Allahun azza wa jall. Në kjo është kusht për me hyrë njeriu në xhennet. Adhurimi i Allahut azza wa jall të vetëm, duke mos i boshakati, kjo është kushti për me hyrë njeriu në xhennet. Prandaj Allahu azza wa jall yakabo atyrën e vënë, ja ka siguruën në xhennet. Me kusht ata nëse adhurojnë Allahun azza wa jall dhe nuk i bojnë shokati. E pasi ata e kanë lënë këtë, nuk e kanë adhuruar Allahun dhe kanë boshokut Allahut, na dhuren atar ehum bin kedvan li umbetet besimtarëve. Madje ka në hadithën e muslimit, nga Abi Bardah thot, ai transmeton nga Abi Musa, ai nga baba i tij, se për nga mbejri sallallahu a.s.m. ka than jëgji unë nasu jo me në këjamëti minë lë muslimin e bidhënubit emthalë lë gjibalë se kam e pas prej muslimanve njerës të cilët do të vidhën me mëkate dhe mëkate të tyre janë sikur kodra fe jëgë firaha Allahu leham a Allahu ja falke qëtë mëkate wa jëdaha alel jehudi wa në nasara dhe i marë qëtë mëkate që i kanë pas dhe i hudhën bi jahudit dhe krishtart thënë ulemat në shpegimin e është pak siran me kuptu këtë ditë se si ka mundësi diku tjetër me bart mëkatet e tjetër kujt. Ka thonë me të shkaku që Allahu zotë do ta banë me disa musliman këta do të יהud, yhudive dhe, dhe krishterva, se Allahu zë këta besimtarë separ janë prej muslimanëve të cilët nuk ju janë boshir kallahu. Në të thënë janë të gjallë të Allahu si besimtar, nëse kanë adhuru Allahun të vetëm kët botë. Dhe Allahu kush dën ja fal kujdon nuk jafal. ka fal, ka thënë Allah inna hu la yaghfiru ayun sharaka bihi wa yakfur ma dun zalika limen yasha Allah kujdon ja fal për mëkateve që janë më poshtë se shirku ndërsa shirku nuk ka fal as kujt e këta njerëz se nuk i poshë Allah, kanë bën shirku Allahut kanë bën mëkate më të vogla se shirku e Allahu me dashi ja fal me mëshirën e tij e me dashi dënon me drejtsinë e tij mirëpo këta njerëz Allahu xh xh do t'i afal mirëpo mëkatet njëjta sikur kodrat do t'i hudh mbijud dhe krishtart ka thënë pse nga shkak se këta muslimanë kur i kanë bota mëkatet iudit dhe kristat kanë cin shkak që i kanë shnimë bota mëkate. E po çka se janë kanë ata sebeb për mishtin musliman të mibas ato mëkate, Allahu subhanahu wa taala do t'i heqë ato, do t'i afalë aty besimtarëve ato mëkate, do do t'i merr do do t'i hudh iudive dhe kristarve selet kanë cin shkak për mishtin musliman pë mi të mibas ato mëkate. Si shkordon në hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha kana yawm jo alqiyamati Dafa Allah li kulli muslimin yahudiyan aw nasrania. Sigjont ditë akjmetet Allah se çdo muslimanit ja hap një jehudi ose një kristtar. Fiqan, hatha fikaakuk min an-nar. Kjo është ai cili tiron ti nga zjarrri. Nuk do të ke as në vendin ton zjarr, e ti as në vendin ti në xhennet do të trashëgon vendin e tij. Ses na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se këllëh dënimi më i lehtë te banorët e xehhenimit. Ka ardhë në hadithë për nga mbejri sallallahu a.sallam, e trasmetën muslimi, inë ahwana ahlan nari adhaban men lehu na alani wa sharakani min nari, thotë dënimin më të letë në ditën e kja mejtët dhëtë ketë aj person të cilët dhëtë i ipen këpuzët prezjorët edhe tojët e këpuzëve prezjorëmit, jëgli minhuma dimagohë dhe nga jetëzësia që të do të kanë këpuzët dhëtë i vlojnë trungët, كما يغلي المرجل ما يرى احدا اشد منه عذابا دائما دنسا نك قد قوس دني من مطران ساي وانه لا اهونهم عذابا ندرس عاده تك دني من متل نساني با تتر transmisan نعمان والمشير قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه سورتيت ديتن كيماتي دني من متله دو تك رذون توضع في اخمس قدميه جمره يغلي منها دماغه سنقوم تدي Duhënohën gacat gjehnejmit E i vlojnë trunët nga gacat gjehnejmit Pasojnë e vletë Allahu subhanën wa ta'ala Se banorë të gjehnejmit Paramendojnë dhe dëshirojnë në daljen për gjehnejmit Edhe sikur tjetë me fliju e krejtë qka ka Edhe sikur të flijon krejtë qka ka Ishtë në gjendje me fliju kejtë Vetëm me shpëtu e prejzjarëmit فَتَ اللَّهُ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِئِذٍ بِبَنِي قَدِتْ كِرِمِنَيَلِي مُشْرِيقُ دَشِرَنْ سِكُرْ تَكِجْدَانْ سَكْرِفِيطِ فِلَيَمْ ذَتْ مَشْبَتُونَ جَدَنِيمِ اللَّهُ سُبْحَانَ وَتَعَلَى تِيَبْ دِيَمْتَ تِي مِذَانْ دِيَمْتَ ت kët me të m'të ofert që i kanë ndihmuen kët botë me i dhanë me shpëtuar waman fil ard jamian thumma yunji madh yasht i gatshëm me dhanë kret çka kanë kët botë vetëm ai me shpëtuar qalla inaha la dha allahut kurse se ai është zjarri i xehnemit i quajtur ladha naza'atan lishawa i cili nzir ka pokat e kryz te du men adbara wa tawalla athrad zukanisli fz bros nga fe allahut dhe ka kthishminen u jama fa aua the kan bled pasurin dhe ka pengu nuk e ka dhënë për fukarat Ma gjithatë Allahu subhana wa ta'la Se kafiri Kër të vjenë ditën e kiametet Ashtë në gjithë Sikur të kështë pasë tokë konkret Are medan vë të meshpëtua Thatë Allahu Inna lëdhine kafaru Ata ta cinte kan bu kuffer, wamatu wihum wa kufar. Kan vdeg si kafira, falayukbala min ahadi mil'ul ard dhahaba. Nga ato nuk pranohet edhe sikur ta japin me shpëtuar, sikur toka krijt ari. Wa lu iftada bihi ulaika lahum adhabun alimun wama lahum min nasiri. Ata janë tçelat do ta shijojnë dënimin e dhamshëm dhe nuk kanë ndihmues. Do thot kafirin ditën e kiametit është i gatshëm sikur të kishte pas një tokë supertoka krijt ari, me dhonën vetëm ai me shpëtuar, nga pasuria. Posta thot Allahu innel ladina kafaru law anna lahum fi al-ardi jami'an wamithluhu ma'ahu fa atatat silat al-bukuvr sukratat kishin posedue sikur ashtoka dhe diçka sikur anxhajme me toka prej arrit ishin kon xhendje me dhan ket nga pasuria qe ka toka edhe nje her moshon vetem me shpëtu nga dënimi në ditën e kiametit ma tukubir la minhum walahum adabun alim bipaz sikur takishin bokta qe nuk ju pranohet atyra dhe per tash pregadir dënim i dhamshëm Pasajnë e fletë për nga mbëri sallallallaj e sallam Se sa Allahun dhitën e kiametit do t'i fletë Atina prebanor dhe gjenime që është E që e kodë dënimin më t'le I thëtë Allahu azzajnë Ati që e kodë dënimin më t'le Lëvë enne lëke ma fil ardimin shikin Kun te bi, pos të tëftë tëdibi Sikur të kështë posë tokën Dhe qëka konë tokë E kështë edhonë me shpotusët Kale naam të të pozëtë ka le fakat saaltu kema huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulb adam an la tushrika bi shay'in fa abaita illa shirk tam të kërku pran teja më pak se kjo kam kërku pran teja që mos më bësh shok na dhurim mëm më adhru vetëm mua askan dhe as kën tjetra dhe këtë e kam kërku kët premtim duke çëntin korrizin e babas tan ademit alayhis salam dhe ti e ke mohu vetëm se ke vepruë krye tane dhe ke dash me bo shirkun nuk e ke pranun këtë kërkes të vogër që kam këtë kru prejteje e ta shpëtu se dhe të këshadhon botën dhe të shakon të vetëm e shpëtu Pasaj në fletë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallam Kush janë ata njërst me të cilët do të dezët gjahënejmi parën her Tëtë për nga mbejri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a Rajullu njës të shhada Fa uti e bihi I parit se zilit do të gjikohet Ndite në kja metet Me të selen dhe të ndezat zjarri është shhidi I cili ka shkun luft dhe ka vdek Bijet fa arrafahu ni amahu Dhe Allahu subhana wa taala Elamron për dhuntit e ti Qka ja ka dhon Ja kujtan dhuntit që ja ka dhon këtë bot Fa arafaha Dhe ati ju kujtohen A pasaj Allahu e pëjt Fema amil të fiha I thë qakjeve pruti me ketë Ato dhuntit që ti këm Tot kam luftuar zot, thë kam bop për të arritë këtë natësinë tona derisa kam marr dëshmor. Ka le kë zabet. I that Allahu porrain, walakinneka talta li yuqala jariun. Ti ke pas luftuam me than njerëzit se ka çin trim, kad qil dhe njerzit e kanë thënë kët fjalë. Thu me umri bihi fasuhiba ala wajhihi ataa ulqiya fi an. E pastaj urdhon Allahu azza wa jalla që të mirrat dhe mirë dhe të tërheqet zvarr po e ftyrën e tij dhe hudhet në xhah. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është periuju i parë. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allama ash-nari u cili e ka marr dihurin ka msu kuranin dhe sunetin dhe ya ka msu qirwa wa qara al-qur'ana dhe ka lexu kuranin fa uti bihi fa 'arrafahu ni'amahu dha bin Allah subhanahu wa ta'ala dha Allah ja kujton mundi qi ja ka don ket bot fa 'arafaha dha ati kujtohen ka le fama amilt fiha Po çka ke vepru me këto dhuntichet i kompason. Ka la ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuh. Sot e kam pas mësu di turin dhe ja kam mësu tirva. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Dhe kam pas lexuar Kur'anin shom për me arrit knasin tonë. Ka la kadhbi. Thot Allahu po gënjen po rën, "Walakinna ka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alimun." Po tie ke pas mësu diturin për me thon njerëz se filani është dietar. Wa qara'ta al-Qur'an li yuqala huwa qari'un faqat qir. Dhe ke pas lexu Kur'anin për me thon filani është lexues i madh i Kur'anit edhe ata kan thon njerzit thum me umri bihi fa suhiba ala wajhi at taulqiya fi an-nar pastaj urdhana Allah subhanahu wa taala te rihiqet te hudhat en xhanam wa rajulun wasa'allahu alaih ze that edhe personi i trejtosh njeriu te cilet Allah subhanahu wa taala e ka xheru ket boti ka dhon nga pasuria e ksej bote wa ata min asnaf al-mal kulli ze ka dhon nga te gjitha llojet e pasurises ksej bote fa utiye bihi fa arfahu ni'amahu fa arfahha ya bin Allah Allahu ya kujtana te nduntit e mirra qe ka dhon ksej bote ذاتي كويتهن قال اذا ما عملت فيها ذا بيشكه وبرنتي متا قال ما تركت من سبيل يجب يحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك nuk kam lan me një rrugë me një punë të cilën ti dëshiron ti të më dhënë nga pasuria vetëm se kam dhënë për me arritë knasin tonë Zot. Ka le këdh, wellakin ka fa'alt li qale hu jawadun. Mi pokta kaba që më thon njerëzit filani as bujar i madh, fakat këh edhe njerëzit kan thon thum me umri bihi fasuhiba ala waje. Pasai urdhrohet të terrhitet dhodhën janë thum me ulkefinar dhe hudhat në xhanam. Pasai nela Imran Allahu subhanahu wa taala sa jahnimi apo banorët e xhehenimit nuk e kanë krejtë një dënim. Dikush e ka më të madh, dikush më të vogël. Dënimi nuk e ka më të madh, dikush e ka dënimin më të vogël. Thot Allah azza wa jall: Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Çaer të thën një popull e bën lanet popullin tjetër. Çaer të vin disa njerëz e bojnë lanet disa njerëz tjetër, hatta idha daraku fiha jami'an, dhe sa të mbledhën këtë në xhehenem. Qalet ukhrahun li ulahum. Thot Njëna Për tjetërën, i thëtë Allahot Rabbena ha ula i adaluna O Zot, këto janë atë të, të cilët në kanë nëzirë neve nga rruga e drejtë Në të dipall të kanë hi në gjahnem Allah Azajal i shtetë të dipall në gjahnem E pasaj një në napall dëshiran që atë që janë konë sebe për minë nëzirë nga rruga e drejtë Që Allahum i dënu ma shumë Këtoj në Zot, këto janë atë të cilët në kanë nëzirë neve nga rruga e drejtë Fa atihim adhaben Kale li kulli dhifun walakin la ta'lamun. Allah o thad, për të di pal, kum pregadit dhënim, dhëfisht, mi për johë nukini të edhit. Thot, të rasmëtan samra ibn Gjundub, se pingën bëjri sallallahu aleyhi sallam ka than, Minhëm men tëkhudhu në nëru ila ka'bej, disopre njerëzve i mërë zjarëmi dhejë të zoghu iqamas. Wa minhëm men tëkhudhu ila nëru ila rukbatej, disodhët i mërë zjarëmi dhejë të gjojnë. ومنهم من تاخذ النار الى حجزته ديصوده مرزارم درين ميدس ومنهم من تاخذ النار الى نوقي ديصوده مرزارم درين قف ومنهم من تاخذ النار الى ترقوته ديصوده مر درين كريا نوت دوت مرزارم من كت مونير نو دوت اكن كيت نيدنم ديكوش دوت اكن مشوم ديكوش مپار ذات الله لكل درجات مما عملو جو دوني اون ديتا كات غراودن ا تي غا وپرا ش كا وپرو sipas vepra tyr gjithashto edhe çafira nuk do tjen kritnya. Disoftafira do ta ken dënimin më të madh se disa disoftafira të tjera. Ka thon Allah azza wa jalla: "Alladine kafaru wa saddu an sabeelillah." Ata te cilët kanë bërë kufër dhe i kanë penguar njerëzit nga rruga e Allahut, lehum zidnahum azaban fowqa al-azab." Neja kemi shtuar dyre dënimin mbi dënim, bimë kaanu usidun për shkak të rregullimeve të të cilat i kanë bërë. Donohot, çafiri i cili ka bëu kufër, pastaj ka penguar nga rruga e Allahut, dhe i ka luftu musliman, e ka dënimin më të madh se ai çafiri i cili ka bëu kufër. Mir po nuk i ka pengu besimtar nga rruga dhe nuk i ka luftu musliman. Ai do ta ket dënimin, mir po do ta ket më të lehtë se ai i par i cili ka bokufur dhe ka pengu njerëz të nga rruga Allahut dhe i ka luftu musliman. Andalla Allahot, Firauni do ta ket dënimin matran. Wa yawma takumu as'a adkhilu ala firaun ashad al'adhab. Dhe kur të ndodht dita e Kiametit do ti thuhet marna Firaun dhe familjen e tij dhe shteni dënimin më të madh, dënimin matran. Andalla, çfarë nuk do ta ken të gjithë një dënim. Për shembull Firauni do ta ket dënimin matran se të tjer. Dhe dhe shto? Balorëve gjehenimit ju shtohet zjarri Thotë Allahu zidhna hum adhaben fokal adhab Ja shtojnë atyra dënimin bëdenim Në gjatë shpigimit këti ajetit Thotë Abdullah ibn Mas'udi Zidhu akari Be anjabuha ke nëkli të të të wal Fjalla Allah Shhtojnë i dënimin bëdenim Ka së dhimin Shhtojnë i atyra akrepat Cilët i kanë dhamë Më të mëdhoja së sahurmet në to de nohen ma akre pa to cilet allah azza xhel i ka përgatitur në xehnam dhe dhamtë e tyre më të madhja se sa të hurmës thot ibn abbas radiallahu an fjalën e allah tidna hum azaban fauk al azab li wastoy matyrat denimin bi denem thot hiya khamsatu anharin thot ibn abbas ata janë pas lumain taht al arshi ya an al arsh yoazabuna bi ba'dha bi al layl wa bi ba'dha bi al nahar ma talumin dnohen banor të xehnemit, me disa prej tyre dënohen gjatë ditës e me disa prej tyre dënohen gjatë natës. Pastaj kanë dënime të tjera të cilat i ka përmendur Allahu Azzeh xel. Dënimi i parë është nxjimia e tyre. Allahu Azzeh xel i nxjin fitorat banorve xehnemit. Ka thënë Allahu: "Yaumil Qiyamah taral ladhina kadhabu ala wujuhim maswadda, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin." Dhe ditën e Kiametit ishafa të cilat kanë furnizuar Allahu Azzeh xel fyrat etyra janë nzihe fyrat zeza anukos jehne me vend por ata te sellet janë me ndjemdhaj poso thatallahu jomete biuddu wujuhun wataswadu wujuh diten kur do te nzihen fyrat do te zbardhen fyrat fa amma alladhina sawadat wujuhuh akafartum ba'de imanikum saitakon atyrat qiu nzihen fyrat ju thun a banat ju kufur pasi ishit besimtar fadukul adabe bima kuntum takfurun shijane dënimin per atat ce keni bokufr Gjithashtu hudhja e ujit val mbi koka. Qallallahu thumma subu fouq ra'si min azab al-hamim wa hudhni ujit val mbi kokat ethyra. Ka thon dhuk innaka antal azizul karim fa tallahu shiyaya sati bi rit indasmit. Ka thon ulemat Se qiayet ka zbrit për Abu Jahlin, sa i është kërnuar para njerëzve me fisin e tij, ju i jep të që dënë e hudhet ujë valm në kokën e tij dhe i thuat shejo ti i birit të ndarshëm me vçi e kërnuar nga atbot, pra urdhra shia dënimin. Qot auza'iu, ju xhallu Abu Jahliu jumal qiyamah fi xhraku fi ra'si harq. Qot ya'za'iu, sditën e kiametit mirret Abu Jahli dhe koka e tij ju bëhet, ju çohet koka, thumma yu'ta bisizl min hamim. E pastaj biehet ujë val edhe i hudhet në kokë ku është çar koka e pasaj i thuhet dhuk innaka anta alazizul karim shija e prase ti i biri e të ndarshëm. Dhe dostu për idënimi që do ta kanë, ose të tërhiqen për fytyrat e tyre. Do thot ngrehën xhak me fytyra. Qoft Allah azza ve zel inal mujrimina fi dalalin wa suur yawma ishabuna fi nari ala wujuhim dhuku mas as-saqar. Sekrimenet do të jenë në humbie dhe do të jenë zjarr ditën kur do të tërhiqen në zjarr me këtyrat e tjerë, do të kjo është një lloj dënimi i cili do t'ju bëhet atyra, siç do të lidhen në pranga fesofe yalemun, ja ata do ta marrin vesh, do ta kuptojnë idil aglalu fi anaqihim kur do të vnohen prangat në çafa të tjerë, wassalasilu yishabun dhe me zixhir do të tërhiqen fil hamimi thumma finnari yusjarun, pastaj do të hudhen ujë val e pastaj do të hudhen zjarr dhe do të djegën. Kat katadea sanihar miran hudhen zjarr e nhar lui val. Gjithashtu, prej dënimit që do ta kenë është djegja e fytyrës. Thot Allahu talfahu juha min-nar wa hum fiha kalihun. Do t'ia ja djeg zjarmi fytyrat e tyre dhe do t'i shëmton. Kështu që kjo është një lloj dënimi të cila do ta kenë. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se banorët e xhanemit, kujin e parë se do t'u bëhet në xhehenem do t'i harrojnë të gjitha të mirat e kësaj bote që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë botë. Sot yutabi an'ama ahli ad-dunya min al-nari wa al-qiyam. Ase di, ne ka me ditë do të mirret ai person i cili ka qenë për banorëve të xhehenimit e qi i zhdon të gjitha të mirat në këtë botë. Fa yusbagu fi jahannam sabghatan. Dha hu dath nihar jahannam. Thumma yuqalu lahu: "Ya ibn Adam, pasaythuth, O Biliya Adam, hal ra'aita khairan qab?" A ka pandenih herë ndri të mirë? Hal marra bik na'imun qat? A ka pas ndë një knatsi, a ka ka luk ndë një herë një jetën të anë ndë një knatsi Thë e ku lulaja wallahi arab Thë tjop pasha Allahun është Në dhe beton Allahun se as një herë nuk është ju ndë një të mirë Fayu ta bi ashad an-nasi bu'san fi ad-dunya min ahli al-janna e pastai mirrhet njeriu qe ka pas jetën më të vështirën kët bot mirr pas po për i banorëve të xhennetit shtietën xhennet fayu qalu lahu yabna adam e pastai thuhet o birja ademit hal ra'eita bu'san kat o birja ademit a ka pas ndonjë vështirësi jetat ona a ka ndonjë ndonjë e keqë jetës tona ndonjë hera a ka ndonjë ndonjë e keqë fayu qulu la wallahi ya rab fatia ma sha allah na zat ma ma rabb bu'san kat asni har ska pas të keqe wala ra'eitu shiddatan kat asni har unu kemkon goş asnjher nuk më ka ndodhur ndonë vështirësi. Pastaj vlat Allah subhanahu wa taala se pasorta jehenemit, dëshiroin me vdekje, por nuk e gjejn vdekjen. Tot Allah wa tajannabu wal ashqa alladhi yasla an-nar al kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Seksojt e vërtetës i i ka je më i keq i cili do ta shijon zjarrin më të madh. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Et nuk do të vdesë më ta, as nuk do të jeton. Me ta nuk ka jetë që do të nocet, pa as që do të vdesë. Pashtë të të surat fatër që allëdhine kafaru lëhum nëru jahennem la yukdha alëjhim fejmutu wala yukhaffafu anëhum min athabja ke thalik nëzhi kulle kafur që atë të salat kanë bëhkufr dhët janë zjarë me në jahennimet nuk dhesen nuk gjekohet me vdekja për ta asë nuk dhët joletsohet dënimi qëto nëtë të ishë problem të gjithë atë të salat kanë bëhkufr Pashtë të të të jetë t Hanga u shqimi i janimet dhe nukka u mësime gëlltit Wa e atihi l-mautu min kulli mekanin wa ma huwa bimejit Dhe vjen vdekjan ga shda'an Dhe tët e shian vdekjan Wa min vara e adhabun ghalith mi po nuk vdhas E shian vdhim tët e vdekjas mi po nuk vdhas Dhe pas asajna prita të dënem e dhe ma i ashpar Tët dha haki Dhe të shpegimit fja jetit Tët hatta min i bhamir i jdeh Indin dhim bjet të vdekjas Dhe isa edhe në gishtin e kamas Wal ma'na në jeti mitle sheddet il moti u alameh Nën tët i vjenë si kur dhimë të e vdekes në gjishtat e ti Deri sa i vjenë edhe në kimet e flokës Dhe endin dhimën e vdekes Dhe nën tët kja është jo la Allahot si i vjen vdekja nga qdo onë Dhe nën tët në gjdo vend, endin dhimën e vdekes mi po nuk dërse Këtë për nga më beri sallallallare i salem Amma ahlu në nëri lëdhina hum ahlu ha ata citat janë banor xhehnimit fe inum la yamutuna fiha ata nuk do të vdesin wala yahun asu do të jetojnë walakin nasu nasabatum narum bidunubin fa amatatum imatatan mi po janë njerëz të cilët do të vdesin a që bën si kurgaca besimtar të cilat kanë bën mëkata e që kanë dënuallahu me syarm do të bëhen xhehenem do të djegëz zjarmi i xhehenimit do të dënohen derisa do të bëhen si gaca në do të i djegë kry xhehenimi do të edhe kjo është dënimi i tyre e thefondon pastaj nxirrën dhe ju thuat banorve xhenet hatta idha kanu fahma udhina bil shafa'a yebatu drejt me dërmyesut për ta fexhi bihim dhaba'ir fabuthu ala anhar al janna adhabiyan edhe djuan në lumen e xhenetit thumma qila ahle al janna afizu aleihim yathub banorve al jannetet njuni ujë xhenetit mbi ta fa mbi tunen e bahat al habati katab fatakun fi habil sayli adhabin sikur bima bima sikur fara e bimes do të qallën përsëditej pasi të takrin dënimin e tyre që e kanë bënë Jo dëgjo dorsof let pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se bejë banorët e xheneimit do të ketë njerëz të cilët do të lidhen do të lidhen me zorr të tjera dhe do të sikhen rrotull Dhe ata janë njerës të cilët e kanë ditë të vërtetën, i kanë urdhru njerëzit në të mira dhe i kanë dalun nga keqa, mirë po vetë e kanë botë këqijat dhe nuk i kanë vëpru atë mirën të cilën i kanë urdhru njerëzit. Tëtë Allah, atë e mërru në nase bilbirri vë të nësohna në fuse kumë ma antën të tëtlunë në kitab, e fe la ta akilun, apo i urdhru njerëzit në të mira dhe përharën e vetën, ju janë ishkallit zani librën, ahit n Po Sofiala Allah sura Saf ya alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun wayatsilat keni besua pse etuni ata ce nuk e veprani kabura maqtan inda Allah in taqulu ma la tafalun ta Allah shume e urreitur ju ta thuni ata ce nuk e veprani tot Usam ibn Zaidet transmeton hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yutarraju birraju feyulqa fi an nar sabin person diten e kiametit dhe xunj gjehenam fatanzaliqu aktabuhu fi an nar feyadur kama duru al himar birriha fatat Hudhët në gëhënamë dhe i dalin zërët e ti Dhe filanë silët, sukurë silët Gëmarë rëthëmullarët Fe jeshtemi u ahlu në nëri alejë Mbledhën banorët e gëhënamit rëthi Fe kulun, ej fulanë, të në ati filanë Ma shë anu këlleste kënë të të emur nga bilma'ruf, shka këpuna jite që kë arru në gjahënem Ti e paslon aji të që në këpës urdhru në punë të mira Wë të nëhënë në anil munker dhe në këpës ndalun nga ekeqa Kale bëla të të po unë jam të aj Kënë të aminukum bilma'rufi Unë ju këpës urdhru në punë të mira Wë la atihi mi për vetë se kam vëprua Wë anëhëkum anil munkeri Wë atihi Dhe ju këpës nd Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ditën e Kiametit, ka me pas banor, për banorve xhanimit, që dënimi i tij gjithmonë do të jetë ai mbyjtja e vetes tij. Mi po nuk vdes. Në të thot ai i cili e ka mbyjt veten këtë botë, dënohet me dënim. Ka një hadithën e Buhari-s nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qatala nafsahu bi hadidatin, kush anbit veten e tij me hekur, fa hadidatu fi yadi yatawajjabuha fi batni fi nar jahannama khalidun mukhalladan fiha abada." Ditën e Kiametit hekuri me të dorën e tij ata ai nguln barkun e ti dhe nket monir gjithmon e dënon veten e ti. Waman shariba samman faqata nafsehu fa huwa tahassau fi nar jahannam khalidul mukhalladun fiha abada. Ai celi ambuit veten e ti me helm do ta shion helmin gjithmon jahannam nket monir Allah azza jalla do ta dënon. Waman taradda min jabalin faqata lanafsahu. Ai celi hipm nden evant lart se kur kodra dhe hudhet prej nat dhe mbi veten e ti. Jëtë ratë dafinari, gjëhen në mkhali dhe në mkhali dhe në mkhali dhe në fiha beda, a e të kështu dhëtë dënohën ditën e kja medet, dhëtë të jubon të ati një kodër, gjithmon dhëtë të gjuhën vetën e ti prejlar dhe për mbytën e vetës ti, mi për nuk vdëzën, po vetëm se dhëtë të ashion dënimin e saj. Gjithashtu, tëtë Allah subhanu wa tala, se prej banorëve gjëhenimi dhëtë këtë njerët të فالله كلا ليمبدنا في الحطمه كرسه نيرز دو دجون حطمه اي مريزون وما ادراك ما الحطمه ديس سكا استايو حطمه نار الله الموقده ازيار يالله تنديزو التي تطري على الافئده ازيار اتسي لي ري نديري تزمرا نيري qëtë Muhammed i mën ka'bë l-kardhi gjatë shpegimi thja i të tali wal al-efidha sa rinë dhejrin zemra të të kallët e kullu hun nar ila fuadit e han zormi njerin dhejrin zemr fi dha belagat fuadit unë shkja kalko dhe kur të hanë zemran këthejet apet si kur ukan nën këtë munir vashdimisht a i dënohot gjithashto dhët këtë njerës që të cilësia disa banorët gjahnejmi që të të kënë cilësi të yra që dy gjuhi ka, të dy jeti ka prejziormit dhe do t'i ketë dyftyra prejziormit kërna ditën Ebu, Ebu Davudi nga Amari Radjalan ka thëmë për nga Mbejri sallallalli sallem men kane lëhu, vejheni fi djunja kane lëhu, jo me lëkë jam li seneni minë na ajë cili ka dyftyra në këtë bot ajë cili është dyftërshë në këtë bot ditën e këmbejti do t'i ketë dy gjuhi prejziorri dhe kjo është dënimi i tij. Gjithashtu do të ketë njerëz të cilëve Allahu zotëron ditën dhë e Kiametit se do në dhë kur do të hudhen në Xhannam do të janë rrën ftyrat. Do të janë rrën ftyrat. Siç ka në hadithën e ndërmjetësimit të Ibrahimit alayhis salam i cili do të kërkonë me ndërmjetësue për babën e tij dhe në fund i thuhet Ibrahimet alayhis salam ya ja, Ibrahim undur ma warak shika pastaye fa idha huwa bi zikhal multakh e djeni babën e tij është çndru në hyjen i përlym fa yu'khadhu bi qawaimihi fa yuulqafu fi anar dhe mirrat Baba i ti, për kam të ti kapët I shëndrum në hijen Kanë tonë ulemat përshkak në në qmime që Allah zë gjell Eja ban atina Dhe në disa për e ulemave kanë shpjegu se Hijena është prej kafshëve Ma qmendura, nuk kupton Kafshëve Mahmad ma që është kafsh, Mahmad ma kanë thonë është kafsha hijen. E për shkak baba i tij që ka thonë at' Ahmad në këtë botë nuk e ka shpëritzuar. Djali i tij pe nga mbar dhe ka thirrën të vërtetë, dhe i ka mohu at' çom argumentet e Allahut të qarta, ka thonë Allahu azza kull do ta shndërron kafshën më të humbur, më të keqe, a jasht here në për shkak silljes të tij që ka pasur në këtë botë, edhe i porlin e pastaj mirret për kamt dhe hudhet në Hanam. Fati ibn Mas'udi idha arada Allah Ta'ala an yukhrij minha Ahdha ngerë sorrau malwanum fela yu'raf minhum ahadun. Sekurdon Allah azza jal minzir njerze te prej banorve xheneimet minzir permishtin xhennet prej mokatarve shkan, gamndron ftyra. Ndonthat kur janë xhenam, Allah azza jal janë ndron ftyrat e tyre, dhe kjo është një lloj dënimi të cilen uaban atyra. Gjithashtu, prej llojeve të dënimit është se në xhenam ka një yer të cilet hudhen vendet të ngushta në xhenam, është përgatitur vendi i ngushtë për disa. Ka thënë Allahu: "Wa idha ulku minha mekanaan dayyqa." Kur të hudhen në xhenam do të hudhen në një vend të ngusht, mukarrënina të lidhur me pranga, da'u hunari këthubura, dhe në të vend do të kërkojnë që Allahu të shkatranë, do të do të kërkojnë që të humben ma më stjetojnë mi pa kja është dënimi i tyra të të suajdi i bunogatla të të kërdojnë Allah Azajel me harru di kanë për banorëve të zjarëmet të tijet banorë të zjarën që dënë me harru zëdënë me pa ordojnë që të bëhet një sanduk, sa nduk sa Dhe nuk ka damar që i ponan ati vetëm se në te ka një gosht për zjarëmit Thumë të drimu fihi narën Edhe pastaj në atë sandukin ndezët zjarë Thumë ju këfalu bi këfli minë narë Pastaj në byllët me drimë për zjarën Thumë ju gjalu dharik fi sandukin minë narë Pastaj atë sandukin është i me në sanduk tjetër për zjarën Thumë të drimu bejnë huma narën Thumë ju këfalu dhe mes atyre dy sandukave ka zjarën tjetër pastaj hudhat nziar dhe kjo është kuptimi i fjalës Allahu ta zëjën surrat Az-Zumar lahum min fowqihim dhulalun se prej lart kanë hije zjarmit domethan zjarri u bën disa boru wamin tahtihim dhulalun dhe prej poshtë kanë zjarmin me pal dhe aliki wahadhifullahu ibadahu ya ibadi fatakun çton katmonir Allahu i frikson rrobat e tij pra rrobat e mi keni frik për me më ka sh inshallah përfundojmë përsanta vazdojmë dersën aq më subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik